În fața Letoniei Anastasia Sevastova 6062 Organizatorii au anunțat că sfertul de finală dintre Simona Halep și Serena Williams Se va juca în sesiunea de seară, adică la noapte de la ora 2 ora României să mai spunem că în turneul masculin de la New York, liderul mondial Novak Djokovic a ajuns în penultimul act după ce a câștigat doar două seturi în meciul cu Wilfried Tsonga. francezul nu a mai putut să continue din cauza unei accidentări. Djokovic va juca pentru un loc în finală cu Gell Fis, care a trecut în trei seturi de un alt francez, Luca Pui, cel care l-a eliminat pe Rafael Nadal. Bulgaria a învins cu mari emoții Luxemburg 4-3 la debutul în preliminariile Cupei Mondiale. A fost 1-0 la pauză, dar oaspeții au răsturnat surprinzător rezultatul în repriza secundă, 2-1. Bulgaria au revenit, au făcut 3-2, însă luxemburghezii au egalat în minutul 91. Tone va salva situația un minut mai târziu. Campioana europeană, Portugalia, a pierdut cu 0-2 în Elveția. Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lot încă nerefăcut după accidentarea din finala cu Franța. Ungaria nu a putut să câștige în insulele Feroe, 0-0, și la fel a fost blocată Franța în Belarus. Suedia și Olanda au făcut 1-1, iar Belgia a câștigat cu 3-0 în Cipru. Echipa națională de tineret a ratat calificarea directă la campionatul european de anul viitor și mai păstrează mici speranțe să ajungă în play-off de pe locul al doilea, după ce seara a fost învinsă cu 3-1 de Danemarca, lidera grupei din preliminarii. Reprezentativa sub 21 de ani, pregătită de Cristi Dulca, a fost condusă cu 3-0 încă de la pauză, iar Miron a marcat în repriza secundă după ce Ionita a fost eliminată în minutul 64. România mai are de jucat doar cu Bulgaria, tot în deplasare la 11 octombrie. paratătănal De așteptat să n avem succes nici la tineret, dar îmi place că ești optimist O palmă și, da. pentru criticii echipei noastre naționale. Iată după de cum fotbal. am dat citire. Adevărat. Așa. Când, nu, când vorbim Adevărat. de echipa națională, echipa națională e de fotbal. Așa, deci acum privesc, mai a... sunt și alte echipe naționale, dar asta asta e echipa cu echipa, Echipa cu e mare. Cele sunt alte echipe. Privim da. egal cu cum Montenegro acum. Stai, Astăzi, domne, zic. cu palma zimi. Deci, pe asta zic. Ungaria nu a câștigat în insulele Feroe, 0-0. Noi când am marcat Budescu și ne-a calificat la euro în insulele Feroe, am râs. Am Aha. zis că e o victorie facilă, iată. Cum Bulgaria, echipă mare care a trecut de grupe la Eurospediosivire de noi, ce nu seama, a bătut doar? în insulele Feroe. 0-0. Portugalia, campioană europeană. Învinsă cu 2-0 în Elveția. Domnul Petrean. Uh -huh. Bulgaria bate minutul 92, Luxemburg. 4-3. Uh -huh. <laughs> Au stă știi a fost cum îmi la... spunea mama mea când venem acasă cu o notă proastă și ziceam Da și la ceilalți le-a dat note proaste? Asta. Zicea, mămicule... Dacă alții sunt proști, nu trebuie să fii și tu. Cum ne justificăm noi eșecul cu eșecurile altora? Și uite ce mare te-ai făcut. <fie> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Și 21 de minute Bag de seamă că a început deșteptarea Ușor, ușor Avem multe să vă spunem și astăzi Trebuie să vă dăm o vacanță la munte Că după concediu mer merge o vacanță Dacă nu vreți voi o păstrăm noi a, Și avem multe să vă povestim despre ce au gătit Vlad și Luca Ieri a, distracție, După mă. emisiune Dar o să vorbim despre asta puțin mai încolo Mă gândesc că s-au întâmplat multe lucruri pe 7 septembrie 7 decât... septembrie 2016 Da, e o zi importantă în... Dacă m-am documentat 7 septembrie, în anul 70 după Hristos. Bine legiunile... nu până înainte de Hristos. A, adică... Avem și înainte, mai verificăm. Uh -huh. Legiunile generalului Titus, viitorul împărat roman, cuceresc Ierusalimul după un asediu care a durat 5 luni. Oamenii aveau răbdare pe vremea. Da. E un moment foarte important în istoria evreilor, să știi? Fiindcă atunci romanii au distrus nu doar Ierusalimul, ci și al doilea templu. Și tot ce a mai rămas din al doilea templu este... O bucată pe care astăzi, mă rog, de ceva vreme o numim Zidul Plângerii. Auzi de ce? cunosc? Zidul Plângerii, că nu înțeleg. Zidul Plângerii se cheamă pentru că acolo evrei mergeau se și plângeau plângă. distrugerea Templului. Asta este acum cel mai sfânt loc al evreilor. Deci de ce am avut mereu senzația că îi spune Zidul Plângerii, fiindcă acolo merge evrei să-i se plângă de bani lui Dumnezeu. Adică așa. Asta a fost percepția până acum. Da. E, oricum, un moment foarte important. Pentru că după distrugerea templului și după războaiele care au urmat acolo, iudei s-au tot răsculat împotriva stăpânirii romane încă vreo 60-70 de ani, până când romanii exasperați de toate răscoalele astea, pur și simplu au desfințat iudeea. Au desfințat Israelul, au expulzat toată populația și uite așa evreii au început să rătăcească prin... Lume. Lume, da. Și evrei au creat, asta, romanii au creat acolo în loc provincia Palestina. Chestie cu care venim, deci, în actualitate cu lupta da, palestinienilor da, da, da, da, da. pentru, da, ca să nu intrăm Un în zona asta. <laughs> Un mic moment de istorie. Un mic moment de istorie. O incursiune da. în istorie. Da, o incursiune da, da. în istorie. Dacă da, tot am vorbit de, despre asta, de să-l întrebăm pe Luca acum. Care ar putea fi întrebarea care dimineții? Cred crede el că este întrebarea dimineții? Eu cred că n-ar trebui să Cred că Luca s-a speriat. Cred ar... că stai ar trebui, că să, la... fie. Ar trebui să fie ultima ceva. zi. Ultima a? zi când îl mai întrebăm pe Luca de Nu, de ce dimensi. că e fani, mie mi e place, e amuzat. Mie mi e place reacția lui. Trebuie să montăm da. un web, numai da. pentru asta, pentru că el nu se așteaptă în fiecare să crede că nu-l va mai întreba nimeni. Și mm -hmm. este, știți, ca, precum elevul la școală. Nu, mă, când -a, crede nu, că, că s-a închis catalogul și profesorul Pac. zice acum, dacă tot am închis catalogul, asa pastia. pastia treci la tablă Ier și alaltă, ieri și alaltării am uitat Și m-a surprins că am uitat joculețul din finalul sezonului da. trecut Astăzi m-a surprins că Ieri și alaltării după incursiunea mică în istorie Urma și cu am un preambul Am făcut o treabă, nu? Da. Bine, păi hai să facem un preambul Deci, poporul rătăcitor Care crezi că este întrebarea dimineației? <laughs> da? Po unde ai rătăcit dacă ar fi să rătăcești? Ești aproape, dar nu chiar La ce vârstă ai plecat de acasă? Da De la părinți și în ce împrejurări Și de ce? Deci la ce da. vârstă Sau ai fugit de acasă și în ce? Da, da, când da. ai fugit tu de acasă, când ai plecat de acasă Păi Luca s-a însurat și cu ocazia da. asta Așa ai plecat? Ai stat până te-ai însurat? Nu chiar, dar aproape Nu chiar Până am plecat cu da. viitoarea mea soție de acasă. Asta, ai plec și unde te-ai dus tu? M-am mutat cu casa, cu domicilor. <laughs> m-am mutat cu casa, cu domicilor. E simplu. Dar am tot soiul de prieteni care au povești, au fugit de acasă, la un moment dat, i-au recuperat părinții. Da, asta Dacă e. În cazul domnului... Au domlui... de acasă, au recuperat soțiile. Da, sau i-au... <laughs> În cazul domnului Remus Cernea, de exemplu, Așa. el ar răspunde la întrebarea asta am plecat de acasă, pentru că s-a întâmplat să ajung deputat. <laughs> și asta, <laughs> asta... trebuie să plec. La ce vârstă ai plecat de acasă? De și, de, la și în ce, și împrejurim? ce împrejurim? Cum s-a întâmplat să pleci? 1769, SMS cu tarif normal, mesaje pe pagina de Facebook Europa FM. Pe mine radio-ul m izgonit. Da, a apărut Europa FM și atunci zonf -a, a plecat de acasă. E, nu chiar, se radio contact la vremea respectivă. Dar am plecat de acasă, pur și simplu. Aha. La... 19 ani. Și ai lucrat cu domnul Tăricianu. Normal. E, e un tip foarte așa. modest. Da, da, da. Foarte modest. A zis și astăzi pe... că este modest. Da, pe vremea aia ne ajuta să ne-a zis: "Dacă vreți să vă schimbați buletine ceva", <laughs> "Am eu o pilă, și nu stați la coadă la Resultam, buletin." "Nu stați liniștiți. Da, pe vremea aia n-avea permise, că e prea de vreo. Nu ne permiteam. <laughs> nu ne permiteam permise. Doar permisii. <laughs> Unii. Da. 1769 SMS cu tarif normal și evident pe pagina de Facebook. Întrebarea dimineții. "La ce vârstă ai plecat de acasă?" De la Paris? în ce împrejurări răspunsurile voastre ajung în direct la Europa FM. 7 și 26 rămâneți prin preajmă. Moise Guran ne aduce de imediat. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. o flandare pentru tine, oferte fresh.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 Messing with, look in her eyes. She's mentally undressing. Girlfriend, better step back right now. Yeah, 'cause we about to. Get 7 și 34 de minute ne-am întors. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day la Europa FM Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Deși o să vă vorbesc astăzi despre pensii, o să mă adresez în special celor mai tineri de 20, 30 sau 40 de ani. Socotindu-i și pe cei care se pregătesc să iasă la pensie în anii următori, nu numai pe cei care sunt deja în pensie și au peste 1000 de lei pe lună acum, propunerea Cristianei Angel privind scutirea de impozite și contribuția a tuturor pensionarilor are potențialul de a aduce partidului său al de aproape 2 milioane de votanți. Oamenii în vârstă, pensionari sau încă nu, părinții sau bunicii noștri sunt pe cale de a fi păcăliți de un truc electoral ieftin. Cristian Angel nu dă de la ea, dă de la nepoții celor care se vor bucura de scutire de impozite la pensie acum. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Deși pensiile au crescut și anul acesta cu 5%, încă nu putem vorbi de un nivel care să ne facă 509 acestei generații ce plătește pentru 3,8 milioane de părinți și bunici pensii mai mici de 1.000 de lei pe lună. Uitați poveștile alea cu pensiile uriașe. Sunt câteva zeci de pensii mai mari de 10.000 de lei în toată România. Adevărul este că majoritatea părinților noștri sunt vulnerabili în fața unei mite electorale de tipul timp de impozitare și contribuții toți pensionarii, căci și pentru un pensionar cu 1.200 de lei pe lună contează 150 de lei cât vrea să-i dea Cristiana angel prin scutirea de impozite. Ceea ce mulți dintre părinții noștri nu știu este că în momentul de față deja deficitul statului coincide cu deficitul fondului de pensii. Acolo vor ajunge cea mai mare parte a celor aproximativ 5 miliarde de euro pe care statul român îi va împrumuta în acest an. Propunerea Cristianei Angel mărește acest deficit și deci și creditul pe care statul trebuie să-l facă cu aproximativ 500 de milioane de euro. Un alt aspect pe care nu toți părinții noștri îl conștientizează este că aceste datorii le vom plăti și noi și copiii noștri, adică nepoților. Acum suntem în România un angajat la un pensionar. Și deși fiecare dintre noi contribuie cu 25% din munca lui pentru pensiile actuale, acestea sunt în continuare mici, într-adevăr. Dar în următorii 20 de ani, trendul demografic indică o schimbare a balanței către 3,5 milioane de angajați la 7 milioane de pensionari. Asta înseamnă nu numai că vom lăsa copiilor noștri și nepoților actualilor pensionari datorii de la pensiile pe care nu le putem plăti azi fără să ne împrumutăm, dar chiar păstrând ritmul de îndatorare, ei vor trebui să plătească contribuții duble față de astăzi pentru a ne plăti nouă pensiile atunci când vom fi noi generația productivă de astăzi în situația părinților noștri. Or, soluția pentru creșterea pensiilor în România nu este impunerea unor taxe mai mari, nici îndatorarea nepoților. Singura soluție este creșterea numărului de locuri de muncă, corelată cu păstrarea unui pas de creștere a pensiilor care să nu depășească pasul de creștere al salariilor din care contribuim pentru aceste pensii. De aceea vă spun, este nenatural ca bunicii să-și îndatoreze nepoții, să le compromită sau să le Acceptând să votezi pentru cel care te-a mituit astfel, accept să arunci blestemul sărăciei asupra unor oameni care poate nici nu s-au născut astăzi sau care poate sunt doar minori. Fiecare dintre noi, cei mai tineri trebuie să avem o discuție cu părinții noștri pensionari. Trebuie să le explicăm această înșelătorie a politicienilor de tipul Cristiane Angel și să-i convingem să nu se lase cumpărați de acest tip de campanie electorală. E un preț prea mare, niciun bunic nu și distruge nepoții. Busy Day, moi siguran, moi la 1 și un sfert. Suntem cu Europa FM pentru România în direct. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori. FM7 de minute. La ce vârstă ai plecat de acasă, de la părinți și în ce împrejurări e? întrebarea dimineții? Așteptăm răspunsurile la 1769 SMS cu tarif normal sau pe Facebook. Vă reamintesc că ieri Sell Gross Cash and a dat startul finalei Arena Bucătarilor, a opta ediție, a -a ediție, dacă nu mă înșel, competiția se desfășoară la Selgros Băneasa și astăzi și mâine când vom afla Marele câștigător de anul ăsta. Ieri a fost Chefs Day. Uh, am văzut Așa că ne-am dus noi, da, Luca totul și de cu șefi mine. renumiți care au pregătit toți de lucruri, printre șefii renumiți și șef. Vlad și șef Luca Da, credem că zici și șef Claudiu și șef Cezar da. Bine Cezar Munteanu scur. și Claudiu -am, Costea Claudio Costea. i-am asistat -a, Asta. Da. În sensul că ne-au pus să facem treabă și ei s-au uitat la noi da, da. Nu știu au. făcut eu știu ce vreau să fac, Bă, să fac Deci sunt fascinat și Luca a avut Cuptor de la care gătește La temperatură joasă multă vreme nu? Sub vid a, Așa, frate, sub da. vid Vreau un de la acasă da? <laughs> Nu știu cum mm. să fac Da E o investiție. Un da, un mușchiuleț de mielușel, așa cum a făcut 57 de ieri. grade, timp 57 fix, mi-a zis șef Claudiu. Da, da. 57 de grade, gătit acolo 45 de minute, după care rumenit la foc iute, în tigăiță, repejor cu rozmanii. Mamă era, zice echipateu. e pateu. Se topea în gură. Și pe Luca l-am văzut ușor uimit ieri, pentru că cezar, șef, cezar, am da. venit peștele în gheștevi. La... folie de plastic și la a băgat la cuptor. Da, ah! da, de cuptor de Bă, și toată lumea se uita, "Vai, băi, cum face asta?" <laughs> nu, nu, zice că era la, cât, la 40 de grade, ceva genul da, ce ăsta. Da. la un fel și fel de frățioare, dacă de bun a fost. Da. Eu am, -am, am făcut lucruri. parte din juriu împreună cu Andreea, colega mea, și uh, ne a plăcut tare mult ce am văzut așa, că i-am declarat câștigători pe amândoi. Am am, dar mulțumim. Dar să fi văzut numai asta, mai spun. Trei să fi văzut bietul în juriu că el a văzut și la televizor cum ie din MasterChef. A nu mai de da, da, da, da. Nu mă guste un pic așa. așa. Adică hmm. iei doar un pic și lași în farfurie, nu mă apreciezi. Normal. Și Zaf a gustat și îl vedeam cum, mamă, deci că porția mică, aspectul frumos. Da, și prin ochii punctați da. interesați și știi, și se gândea, avea... Olui, dacă nu sunt ăștia atenți, înfulec tot. E norocire. Bine că nu v-ați întors, tânca dreapta că era... Bine, uh, mergeți la Selgros în Băneasa și astăzi, unde se va desfășura prima parte a marii finale a competiției. Mult succes uh, participanților! Deci Europa FM. Și, apropo de întrebarea dimineții, la ce vârstă ai plecat de acasă de la părinți și în ce împrejurări? La 15 ani, spune Răzvan, la liceul militar. Ah. E ca și cum a făcut armata Și eu era să mă duc la liceu militar. M-am răzgândit în ultim moment. Pe bune, vorbesc să de ce nu te-ai Cum eram gata, pensionat, n-am nicio treabă. Da, aveai și pensie de aia. Pensie de general, cred. Babana. mama. La 31 de ani, că mi a luat casa mea, spune Mihai din Alexandria. Am plecat la 16 ani în capitală ca să continui școala și să muncesc la Optică, București, spune Adina, din Timișoara. La 16 ani după ce am terminat liceul, am plecat, deoarece în fiecare weekend, deși aveam șomaj, tatăl meu mă trimitea să descarc tiruri cu cherestea A, și -a mai în obor, o. lecție de cum se câștigă banul, spune Daniel din Râmnicu Sărat. Și acum cum câștigi banul, Daniel? Uh, nu știm. Nu știm, poate pur și simplu. La 14 ani neîmpliniți, uh, ca să merg dintr-un sat din Tellerman la București, la liceu. Deci tu ai... Aproape că ai fugit de acasă, săracă. Am stat tine. singură într-o casă veche din centru. Sunt, sunt surprinsă că am uh, supraviețuit. Nu eu... știam să taxez nici măcar biletul de autobuz. Eu, domniș, a plecat ca fată și a stat singură la 14 da. ani în București? a plecat Mamă, ce noroc a avut până la urmă. Sper dacă ne mai scrie. Adică... <laughs> mi-am amintesc, la 19 ani <laughs> am fugit de acasă uh, la fata cu care urma să mă însorți. Și ai avut a... noroc și nu te-ai însurat. <laughs> Zice, în moment în care maica mi-a venit după mine... <laughs> Ce înseamnă, domne dragostea de mamă? Cum te da. salvează? Și pentru că n-am dorit să mă rentorc. Acasă mi-a luat pantofi. <laughs> <laughs> Andrei din Botoșani. Mulțumim Care? tare mult pentru mesaj. <laughs> Super funny Da, și pe Facebook Mesaje interesante Aura zice A plecat Mă rog, bună dimineața Ne spune La 18 ani am plecat de acasă Am primit repartiție de la școală Așa era pe atunci Înainte de Revoluție Mai târziu Tot acolo m-am căsătorit Unde fată? La școală? Te-ai căsătorit <laughs> Și dorim, zice Am plecat de acasă La 19 ani Cu niște prieteni Tocmai în America La un festival de dansuri populare Și am uitat să mă mai întorc acasă Normal Ce mișto da, i-a plăcut jocul. Mm -hmm. Da. Forța, ce zice, la 25 de ani am plecat de acasă că mi-a plăcut să achit rate imobiliare la bănci. Da. Ce să-i faci? Uh, mai un mesaj din Chicago, Chicago, la 21 de ani, aproape în Chicago, USA. Au urmat 8 ani în care nu pot să zic numai de bine. Nuntă, casă, mașină, copii, socri în vizită. Hai să ne oprim aici. Dacă ok, auzi, și socri. Și că a fost chiar de bine. 7.46, bună dimineața! Găsim ceva loc în inima lui Stefan Bănică. nu cer nimic din ce nu-mi poate da. Îi dau un schimb toată dragostea mea. Vise. La ea O dată viață ți-ai permis să iubești Cum n-ai făcut-o niciodată și ești prejit Găsește-mi loc în inima ta I-a spus-a nu știu câta oare Găsește-mi loc în inima ta Dă-mi o șansă măcar. Vreau să-ți te bloc în inima ta. Iar dacă nu o să mă doare, vreau să-ți te bloc în inima ta. Să nu încerci să în N-am mai ieșit cu prietenii mei. Orun ai fi, imaginea ei, de a ști și Mă port de parcă nu ar mai exista o, nimeni pe lume în afară de ea. Și o iuari, să ștem te în inima ta, I a spus a nu știu că te luam. să ștem loc. În In inima ta Dă-mi o șansă măcar Găsește-mi loc în inima ta Iar dacă nu o să mă doar găsește loc în inima ta, Să nu încerc în zaga. găsește loc în inima ta Dă mi o șansă măcar Găsește-mi loc în inima ta, Iar dacă nu o să mă doamne găsește loc în inima ta, Să nu-ncerc în zara. găsește în inima Să nu-ncerc în găsește loc în inima ta, sănun cercând în zadă Ștefan Bonică 7 și 49 de minute imediat știrile Europa FM fix la 8. Să revenim un pic la discuția despre românul care primește indemnizație pentru creșterea copilului de 35.000 de euro. 35.750. Adică nu... Da, statul român a zis a, Păi stai un pic să verificăm Deci cred că după ce fac verificările Îi și dau o amendă sau ceva de genul ăsta <laughs> Știți care este Povestea, s-a tot vorbit la știri Pe baza noi legi privind indemnizația De creșterea copilului Care desfințează plafonul uh -huh. Și permite o indemnizație de 25% Din veniturile nete registrate În ultimele 12 luni Din ultimii 2 ani, mă rog, e o mai complicată Așa um, Poți să încasezi, în principiu, oricât. Și domnul ăsta este un domn, un părinte. Felicitări, să trăiască copilul. E un părinte, este un... e un sărman aparent? Un... Nu, nu, e un tătic. E un, tătic, un tătic, Da, că nu mai contează. Adică e legea e valabilă și pentru mame și pentru copii. Și încasează, sau mă rog, ar trebui să încaseze 35.750 de euro Prima rată Și au apărut, nu o să-i dăm numele, deși numele este peste tot Dar eu nu cred că e corect să-i spunem Numele, un domn din Sibiu, mi se pare foarte interesant Cum își face banii Persoană fizică autorizată Deci nu un salariu de bani ăștia Persoană fizică autorizată Care desfășoară afaceri În domeniul agriculturii are printre cele mai importante afaceri Stai mă și o plantație de afine pe care o exploatează în zona Făgăraș. Deci omul muncește. Eu asta, pe mine asta mă interesează. Păi, da. Da, pentru că e vorba de bani declarați. Adică sunt bani declarați la stat. Nu vinde fără bon fiscal sau... Chiar ce a declarat veniturile. Acum o să vedem ce iese din verificările astea. Dacă nu care cumva a încasat bani din altceva, nu știu, o fi vândut ceva, habar dar, în principiu, taxele astea, veniturile astea, se calculează pe ultimele 12 luni. Deci omul ce? ăsta a plătit impozit, cum ar Bravo veni 15.000 de euro pe lună, un an de zile. Bravo lui, să și ia banii. Pe mine mă interesează partea cealaltă, cu statul care a oprit plata. Da. E ca în toate întâlnirile cu statul. Băi, au fi da. făcut el ceva. Da, au fi făcut ceva, -o fi băi. ceva, adică nu cred cred că eu și da. la De deci ce faci mai de lua bani de la noi? Asta da. stai frate un pic. În principiu țara asta așa e. Băi, dacă se întâmplă undeva o greșeală, o eroare, rămân 10 bani undeva într-un cont, îți blochează conturile, te execută. și te... și o nebunie de pe lume, să te duci să explici, voi stai puțin că nu e așa. Da. <laughs> că nu e așa. dacă, dacă... Ești amendat cumva și nu ajunge amenda la tine. E vina ta că n-a ajuns la tine Normal. amenda, nu a celui care ți a trimis e În schimb, dacă statul trebuie să-ți dea vreun ban, bă, frână. Ia asta e da. un pic să verificăm noi care-i treaba, noi să-ți dăm bani De ce? Bine, și în păi în principi, e dreptul meu. ce e și dacă are să-ți dea bani, mai bine îți ia acolo că poate urmează da. să mai plătești ceva și să scădem amenda. Deci, în principiu, nu, nu trebuie să cer niciodată bani de la stat. Nu, frate, lasă status. Treaba lui cu stat. Nu vrem să avem de a face cu banii de la stat. Niciodată. Niciodată. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europrof. <fie> În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist? iubitor sau plin de ură? Satisfăcut sau nemulțumit? Ceea ce alegi?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 cunie! sunie, sunie, bine, sunie, cunie! Noi amudea vaca jos de pachoperiș, sala. Chiar te dătu să mă că nu zică să se că mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Sicera, rezistente și durabile. Terra Rossa, să țină.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 Ioana Brustur-Capitanu vă de știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, vreme frumoasă și caldă. Pentru această dată, în toată țara, soare și temperaturi maxime coprinse între 25 și 33 de grade. În depresiune, acum dimineața, vor fi condiții de ceață. În capitală ne bucurăm de o zi frumoasă și caldă, cer mai mult senin și o maximă de 31-32 de grade Celsius. Conducerea Partidului Social-Democrat se reunește în ședința dimineață pentru a dezbate cazul lui Victor Ponta. Anchetarea acestuia sub control judiciar într-un nou dosar de corupție ar însemna că nu mai poate fi inclus pe listele PSD pentru alegerile parlamentare. Cele două luni acoperă exact perioada în care se vor stabili candidaturile. Regulile aprobate la Congresul Partidului spun că o persoană anchetată sub control judiciar nu poate reprezenta PSD în alegeri. Dar iată ce spune liderul formațiunii Liviu Dragnea. Eu îmi doresc ca Victor Ponta să fie pe listele PSD-ului, pentru că este un om care a făcut multe pentru această țară și îmi doresc să fie implicat în campania electorală. Aceste două dosare îl încurcăm vreun fel? Ne uităm și pe codul de integritate, dar uh, opinia mea este că nu. Victor Ponta a anunțat că va contesta astăzi la instanța supremă măsura impusă în cazul său de procurorii anticorupție din Ploiești. Anchetatorii susțin că fostul premier s-ar fi folosit de influența sa pentru a beneficia de 220.000 de euro de la omul de afaceri Sebastian Ghiță. Banii ar fi fost folosiți pentru a organiza vizita în România unei personalități politice străine, spune DNA. Este vorba cel mai probabil de fostul premier britanic Tony Blair. În schimbul banilor, Sebastian Ghiță ar fi fost desemnat candidat din partea PSD la alegeri. Printre suspecți se numără și un om de afaceri. Cer din Ploiești, Sorin Chirilă, considerat mâna dreaptă a deputatului Prahovean. Presa internațională scrie despre ancheta procurorilor anticorupție care privește vizita lui Tony Blair în România. Andrei Paleu. Jornaliștii agenției americane Associated Press scriu despre investigația lansată de procurorii români, sunt vizate ilegalități financiare comise de fostul premier Victor Ponta și care ar avea legătură cu vizita preelectorală făcută de Tony Blair în 2014 în România. Deși Direcția Anticorupție de la București nu l-a indicat explicit pe fostul lider de la Londra, deputatul Sebastian Ghiț a declarat că dosarul de corupție are în prim plan participarea lui Tony Blair la o conferință politică organizată la București în 2012. Associated Press relatează că Victor Ponta și a folosit autoritatea de lider la acea vreme al Partidului Social-Democrat pentru a-l convinge pe apropiatul său să plătească 220.000 de euro bani ce au acoperit costurile vizitei lui Tony Blair în România înainte de legislativele de acum patru ani. Articolul despre punerea fostului premier român sub control judiciar în acest dosar a fost preluat și de Belfast Telegraph și San Francisco Chronicle. Patru bucureșteni din zece rămân fără apă caldă, anunță societatea Elcen, vor avea de suferit cei din cartierele drumul taberei militar, cărângași, dar și o parte dintre cei care locuiesc în centrul orașului. Elcen susține că nu-și mai poate onora plățile către furnizorii și distribuitorii de materii prime, materiale și servicii, din cauza datoriilor acumulate de radet, datorii care depășesc 3 miliarde și jumătate de lei. Fiul președintelui Ligii Profesionistă de Fotbal, Mario Gino Iorgulescu, a fost reținut aseară pentru 24 de ore. Tânărul de 19 ani este implicat într-un dosar în care acuzațiile sunt lipsirea de libertate, loviri și alte violențe, distrugere și favorizarea infractorului. Ștefan Fiul lui Gino Iorgulescu a fost audiat seară la sediul Poliției Capitalei și a fost reținut alături de un mediator, Alexandru Coruț, și de alte persoane cunoscute în lumea interlopă. Totul după ce polițiștii au percheziționat ieri 8 adrese și au audiat 10 persoane. Potrivit Poliției Capitalei, suspecții sunt acuzați că au bătut și lipsit de libertate un bărbat. După ce victima a anunțat poliția, a urmat alte presiuni ale suspecților pentru ca acesta să își retragă plângerea și declarațiile formulate. Astfel, Bărbatul a fost dus la mediatorul Alexandru Coruț, unde ar fi fost forțat să semneze că își retrage plângerea, arată surse din rândul anchetatorilor. Conflictele din întreaga lume au lungat de la casele lor 28 de milioane de copii, arată un raport al UNICEF. Documentul precizează că 10 milioane de minori sunt refugiați, iar ceilalți au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, dar se află în continuare în țările lor. Dacă iau în considerare și emigrarea forțată de violența bandelor înarmate și de sărăcie, specialiștii susțin că se ar ajunge la un total de 50 de milioane de copii care au fost nevoiți să plece de acasă. UNICEF face apel la toate țările să se ocupe în primul rând de refugiații și emigranții minori, categoria cea mai. Vorba la violență și exploatare. Copiii reprezintă aproximativ jumătate din totalul refugiaților din toată lumea. Știrile se cam deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Până dimineața echipa națională de tineret a ratat calificarea directă la campionatul european de anul viitor și mai păstrează mici speranțe să ajungă în play-off de pe locul al doilea, după ce aseară a fost învinsă cu 3 la 1 de Danemarca, lidera a grupei din preliminari. Reprezentativa sub 21 de ani pregătită de Cristi Dulca a fost condusă cu 3 la 0 încă de la pauză, iar Mirona a marcat în repriza secundă după ce Ionița a fost eliminat în minutul 64. România mai are de jucat doar cu Bulgaria, tot în deplasare la 11 octombrie. încheiat Prima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale. Campioana europeană Portugalia a pierdut cu 0 la 2 în Elveția. Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lot încă nerefăcut după accidentarea din finala cu Franța. Ungaria nu a putut să câștige în Insulele Feroe, 0 la 0, și la fel a fost blocată Franța în Belarus. Suedia și Olanda au făcut 1 la 1, iar Bulgaria a marcat în minutul 92 golul victoriei cu Luxemburg scor 4 la 3. Luca, mulțumim pentru știrile din sport 8 și 5 minute, continuăm Imediat Republica Fantastică România și treaba aia cu Eu nu fac șmecherii ca să mă cul liniștit Să da. pun capul pe perna liniștit <laughs> Să nu mi se întâmple nimic Uite, eu vreau să fiu nu numai valabilă. Da. Ce faci când decini mascații La tine în dormitor Din greșeală, șef <laughs> Europa FM ești frecventă cu tine Europa FM ra 9 minute, bună dimineața, prieteni. Avem Republica Fantastică România imediat, dar avem și Bătălia regiunilor peste câteva minute, Începem scrierile. Cine conduce în clasament în în bătălia? Păi, Cei domni, că e prea devreme, nu au fost încă toate regiunile. Da, după, după cine, primele meciuri, Așa? după primele meciuri. Transilvania și Moldova au punctat. Transilvania și Moldova au da, punctat. Da. Deci cum ar veni Nu. Deci Transilvania și Moldova Deci cum ar veni? Bucureștiul Asta e. Bine, Aveți o șansă să punctați pentru regiunea din care, În care ascultați Europa FM sau unde locuiți uh -huh. Peste câteva minute încep în scrierile. Bine, avem un caz de confuzie cu contuzie Sau contuzie cu confuzie <laughs> O femeie din București care se afla în vizită în casa fratelui ei dintr-o comună gorjană, care se cheamă Glogova, a ajuns să la spital din cauza unui atac de panică. După ce diz de dimineață, marți cum ar veni, mascații au descins în locuința în care se afla. Relatează Ager Press. Deci, de mai, mai rău. <laughs> mai rău. Mai așa? Ce-i făcut, mă? Victima a declarat presei că în zori... Deci înainte de răsărit ușoană lui, cineva a început să bubuie în ușă. Când soțul a deschis, eu asta nu înțeleg. Bă, de ce deschizi ușa? Când Corect. bubuie unii halul <gri> asta da. să dărâme ușa, de ce deschizi? Nu mai bine fugi? Adică <gri> ceva fugi. Când soțul a deschis, în casa au năvălit bărbați mascați, urlând și țipând, iar ei s-a făcut săraca de ea rău de groază. Auzi, stai mă, poate voi și o lingură de zahăr ceva. De ce? <gri> <gri> <gri> și femeia zice citat. La 5 fără 10 că m-am uitat la de ceas. Era cam pentru zahăr totuși. Da, noi eram sus, dormeam. S-au auzit niște bubuitori foarte puternici, am crezut că a venit cineva să ne tălhărească. Asta nu înțeleg. Deci crezi că sunt tălhari la ușă? Acum Costelele nu știu cum arăta soțul. Coste, da. <laughs> <laughs> Costele, scoale, du-te și deschide că sunt tălhari. Când soțul meu a coborât și a deschis ușa, că au vrut să spargă ușa. a, ah, probabil că de asta. Spune stai, nu sparge, că da. deschid da. eu da. chemându <laughs> Au pus mâna pe el, l-au pus jos și atunci am leșinat lângă perete, mi-s Logic. Deci vă rog să vă imaginați situația Deci dormiți, încă nici n-a început Bietul Paleu, emisiunea da? Că e 5 început 10, fără 10 da. Nici n-a început Paleu da. deci, abia își pregătește ăștia da. Și deodată când e somnul mai dulce Vin unii, îți dărâmă ușa Intră mascați urlând Timp de 2 ore Și ce a urmat e interesant Deci caz de confuzie Cum am zis, aia săraca leșinată. Nu știu ce, probabil că și-a revenit Au dat cu apă pe ea sau cu spray ceva Timp de două ore cu toate că le-au explicat anchetatorilor că la respectiva adresă nu locuiește persoana pe care aceștia o caută, atât femeia cât și soțul n-au fost lăsați să folosească telefoanele mobile și nici să cheme ambulanța. Deci, două ore. Bă, recunoști că ești mistreț? De deci ce au intrat peste. Și ăștia arestați. Tu ești, băi. Fiam, de, stai, așa. Zice, au zis că au percheziție pe numele Marius Panduru. Le-am zis că aici nu locuiește Marius Panduru. Le-am arătat buletinele, le-au pozat și tot nu credeau. Le-au interzis să filmăm. Deci, băi, tu ești Panduru? Nu! Ba da! Ba nu <laughs> sunt! Uite, buletinul! N-are niciun fals! <laughs> tu Ești e cam piesa aia. Ba nu, ba da! Ba da, nu, da, da. ba da! Păi! Deci, săracii, de două ore! Da, lasă ține să sunăm! Nu! <laughs> ne e rău! Nu! Dar nu suntem noi! Uite, buletinul! Nu! Lasă-ne <laughs> să facem o poză, măcar pentru Facebook! Recunoști că ești mistreț! Da. Da. Nu! Nu o să ne creadă nimeni că ni s-a întâmplat asta! <laughs> da, deci, pe bune, mă, ce faci într-o situație asta? Când intră mascații peste tine, și nu te cred că nu tu ești infractor! Eu zic că doamna a procedat cel mai bine. A, a leșinat. leșinat. <laughs> și măcar nașină o perioadă. Că dacă leșine cineva, e să dai pe el cu spray. <laughs> <laughs> mai da, de. așa Deci, bă, acum oamenii sunt supărați, vor să-i dea în judecată. Păi na, Dar da Dar vezi, aici e chichirezul. Pe cine dai în judecată? Că ea sunt mascați. Deci de să sunt Bravă. mascați ca să nu poți să-i dai în judecată. Aparent adresa greșită, zice pe Pesicitate de Hodios, a venit de la București, că de aici a fost informația Tot mitici, mă. Dar numai belele fac Asta e. Și mă gândesc că mai fost și vreo eroare că dimineața săraci... Bă, și e și, e și viața de mascat, viața grea. Pai, să te duci tu la 5 dimineața Când e somnul mai dulce să dărâmi ușa omului Pai la ora aia N-ai energie, de-abia te târâi până la baie Și până în bucătărie Să bești o cafeluță Și trebuie să dărâmi ușa și or fi tras Cagulele alea invers, poate cu găurile Pe spate Și nu au văzut unde să duc săracii ei Mai poți să știi, eu le-aș da circumstanțe atenuante la Cum mă, lor? Da Cum să faci, mă, chestia asta?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 El încearcă să aprindă în mine tot ce arde deja ja. Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator S-o piele îmi schimbă Și-aș vrea să mă trănim în doi Acele tale îmi fac dator S-o piele îmi schimbă Și-aș vrea să-mi trănim în doi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 Încearcă să prindă în mine tot ce iarăs deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale în fac datul Să-o piele îmi schimbă Și-aș vrea să mă în doi Acele tale în fac datul Să-o piele îmi schimbă sângele-n Și-aș vrea să mă în doi. Și eu doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum când te privesc Și să te rușimezi, aflând că tare te iubesc Fără interes, dar cu fantezii Nu le știi, m a întrebat multe din diminezi Noi doi, și în singur pat Ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun pun ce vreau pe tine anume nume Acele tale îmi fac îmi schimbă sângele în bine și aș vrea să acele tale îmi fac ta bene și aș vrea să mă acele tale îmi fac piele, îmi bene, și aș să-Mă în doi letal, un să mă în doi. Bacele, Carla Dreams la Europa FM 8 și 17 minute s-a lansată ieri a câștigat uh, la radio voting. facem și astăzi un radio voting după ora 9, uh, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de miercuri. Vlad, dar știi că uh, au lansat Carla și o piesă în rusește? Da, da, e foarte interesant Nu vrei să încercăm și piesa aia după? Da. Aveam da. o altă piesă pregătită. Ha, uite, acum îmi dau seama că Poate ar fi asta o soluție. Chiar sunt curios și reacție o să ai pe public. se numește, dacă nu mă înșel, și e cântată 100% în, în limba uh -huh. rusă. Dacă uh -huh. tot e scandalul ăsta, poate facem treaba asta. 8 18 10 minute aveți la dispoziție pentru înscrieri în bătălia regiunilor. SMS cu tarif normal la 1.769 scrieți deșteptarea numele vostru și județul, județul din buletin, județul pe care îl reprezentați. Ca să vă punem într-o regiune și să știm exact... Uh -huh. Cine câștigat astăzi și aduce un punct Pentru Cine regiunea sa simplu. Doar răspunsuri la da. întrebări Voldovenii la voi. și transilvanienii conduc Au uh -huh. câte un punct Dar bine, au trecut doar două zile 1769, SMS cu tarif normal Scrieți deșteptarea în SMS Numele vostru și județul Pe care îl reprezentați Revenim imediat în deșteptarea Pregătim Medium Rare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 Registrează dovada achiziției și adresa de livrare pe canonro Back to School, iar box cadou ajunge direct la tine acasă. Conectează-te, imprimă și ascultă muzica preferată alături de Canon. Bună, ai ajuns puțin mai devreme, dar nu e nicio problemă. A, atunci pun eu puiul la cuptor și, între timp, fac și o tartă cu mere. Păi, eu ce mai fac?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 We zecișuno de minute. Bună dimineața. Sunteți cu Europa FM. Foarte bine. Faceți, mulțumim pentru acest lucru. Știți parola de ieri pentru concursul în care vă da o vacanță. Începe. Nu cred. La munte? Serios? Ia începe ha? cu parolele. Nu stiu. Vlad. Nu știu. Luca, nu, știu. nu mai întreb. Nu știu, că... n știu, știu, știu. că nu știu. <laughs> nu știu. Dar avem bătălia regiunilor. Ne întâlnim cu Adina din Timișara, Bună dimineața Adina. Bună. Hei, bun. bună. bună. bună, bună Banatu. Bună dimineața. Ce facem? Banatui Fruncea? Da, da. Ce să facă și el? Am înțeles. Așa, să sperăm că așa va fi. Da. Și nu se știe pentru că au avem alături de noi, sunt două doamne astăzi și pe Ana Maria din Vâlcea. Oltencă! Da, Bună da, dimineața! Da, da. Bonjour. Ce face Ana? Bine, bine. Bine, Adina și Ana Maria. Cine da. începe? O să vă rog să vorbiți mai tare. Așa, Mult mai vorbim. tare. Ca și cum ați vorbit da. cu soțul, știți? Asta. Cine începe, Adina sau Ana Maria? Care Bine, Adina, hai tu. Da. Da. da. așa să opresc eu aici un calculator. Bine, Adina, întrebarea, <laughs> prima întrebare pentru tine. Care este numele profetului biblic care a primit cele 10 porunci de la Dumnezeu? Voise. Da. Bravo. Ana Maria, cum îl chema pe regele iudeu biblic care a construit marele templu din Ierusalim? Templul lui Solomon, bravo. Adina, pe ce continent trăiește pasarea Emu? Africa de Sud. Australia, continent, măi. Spuze. Ana Maria, ah, pe, ce, da, mai pe ce continent trăiește ursulețul Koala? Australia. Australia. Australia, uite, Ana Maria conduce cu 2 la 1 deja. Adina, cum, Adina? Îl, cheamă, Adina, cum îl cheamă pe grecul supranumit și părintele istoriei? Solomon. Nu, Herodot. Herodot așa că Ultenia câștigă un punct. O madina, nu mai bine. Da. Bine. Ana Maria felicitări. Ana da. Maria, -a bravo Ana. Maria ah, olă, ce emoții așa la început de Bine. De sezonai o tabletă, ai câștigat-o în dimineața asta, dar ai câștigat și un punct pentru Oltenia. Premiul de consolare o tabletă. Da. <laughs> ce? Acum o să întreb așa, vezi ce răspuns. Ce contează mai mult pentru tine? Tableta pe care ai câștigat-o sau faptul că ai punctat pentru regiunea ta? E faptul că am buzcat pentru regiunea mea ca mai la urmă. Pe atunci tableta o donăm. Să nu, <gri> nu mă, dă-i tableta, <gri> fetei, se poate. Nu, a câștigat și tableta. Bravo, felicitări! Ana Maria din Vâlcea a câștigat în această dimineață. <gri> <gri> Așa suntem și noi, Pharrell Willi, am sopt și 37 de minute Să secut tremure, difuzoarele, mm. mașinile, uh, știu, birourile Și eventual bucătăriile în care ne ascultați Nu în face glume cu asta, că de tu ce? ești din Iași Aici în București, noi știm ce înseamnă Cu tremur, trăim cu emoții Să știi că se simte sunt... la fel și în Iași Exact nu la fel cred. ca în București Exact cum. la fel, ba, da Bine, oricum în zona asta de sud a României Noi trăim cu obsesia cu tremurului În București sunt nenumărate clădiri cu bulina. Da. Care, da. și numai în nu. general oi razna atunci când vine vorba de uh, cu văd din când în când pe Facebook că vor, dacă vorbește cineva doar se arunce cineva o chestie de asta, anul ăsta se va întâmpla, s-a terminat. Da. În fiecare an apare chestia asta, asta da. da. Da, și în Buzău, și în Buzău, care e o, o regiune care, mă rog, e foarte aproape de zona Vrancea uh -huh. și acolo sunt foarte multe clădiri e, cu bulină, Zeci de blocuri clasificate cu risc seismic ridicat, problema e că nimeni nu știe unde sunt expertizele. Acum, în baza căror au fost puse bulinele astea roșii. Deci nu e o țară minunată? Vine unul, spune o bulină roșie pe casă și vrei să vezi ce s-a întâmplat? Nu, nu se găsește. Păi, deci -au cum să găsească actele? La... Tu știi câte acte sunt prin primării? prin bănci astea, a fost foarte curios și am întrebat. Am da. Nu vă spărați. unde aveți depozitul depuneți toate copilele după uh -huh. buletin, copii uh -huh. după certificatul de naștere, copii după nimeni știut să-mi răspundă chestia asta, uh -huh. dar aș vrea să văd un depozit. Asta de e ăsta. un lucru fascinant în România. Dar Pentru da. orice interacțiune se cu statul copia. sau cu administrația publică, îți trebuie să depui un dosar întreg, cu nenumărate da. hârtii printate și stampilate, nu știu ce. Unde ajungi dar ele? după aceea, nimic nu se găsește niciodată dacă vii cumva a doua zi să cauți dosarul bă, s-a terminat, nimeni păi nu mai cum. știe pe unde e hârtia Măi, respectivă cum? Dar trebuie să le produci. Deci Noi... le produci, după care nu le mai folosește nimeni niciodată. Tu îți dai seama că dacă toate lucrurile astea s-ar fi uh, introdus într-un calculator mic mm -hmm. de fiecare dată, exista și o bază de date? Bun, nu. Dincolo e o chestie de organizare, adică în, în arhivele uh, Occidentului, de exemplu, poți să găsești documente vechi de, cum să spun, mie de ani, sute de ani. În România e nenorocire, nu găsești niciodată nimic. Bine, revenind la buzău. Lipsa asta a expertizelor a fost descoperită când mai mulți locatari din blocuri cu buline. Roșie, au vrut să vadă documentele ce fi pe colegii de la DJI24. Bulinele astea roșii pe case au fost puse în urmă cu vreo 11 ani, în baza unor verificări făcute cu alți 12 ani în urmă, că Se și mișcă repede lucrurile. În 1993 s-au făcut verificările, în 2005 s-au pus expertizele, s-au pus bulinele și acum niște oameni au zis, Bă, vrem să vedem și noi. Ce să întâmplă? că asta e în preistoric. Ion Iliescu era la primul mandat. Păi, da. Bine, angajații primăriei dau din numeri. Nu găsesc păi, actele. Dea. Promit că o să le mai caute. Deci vrem să vedem expertiza. Nu știm unde e. Da, reveniți să dumneavoastră. Mai căutăm. Da. Oamenii, evident, fac hazi de necază acolo. O zi gluma aia clasică. Urcăm cu liftul, coborâm cu apartamentul Doamne, dacă vine are. un cu Iar și culmea, culmea, expertul care a evaluat acum peste 25 de ani... Ce -am, cele mai multe dintre clădirile astea care au risc seismic în Buzău sau declarate cu risc seismic în Buzău spune că niciuna nu se va dărâma de fapt la un seism major. L-a verificat și pe el cineva? Da. Care ce o la vârstă dacă a cu 25 de ani? <laughs> nu da, zău, înțelegeți aberația. Adică pe niște clădiri sunt buline roșii care avertizează că respectivele clădiri au risc seismic. Expertiza nu, nu poate fi găsită. Da. Expertul care a făcut expertiza zice n-au domne, nicio treabă. Rezista. Ce pot să intelegi? Ce -ți să intelegi? Adică. Da. Asta. Deci, bulina roșie, dar la. Asta oh, era și de Republica Fantastică stai România. Așa. Așa. <laughs> cam, cam toate sunt. Creșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafir la Europa FM. Dacă ar fi după mine, aș turna într-un pahar Timpul până când o să te văd iar L-aș da tot pe gât, că dintre atâția și voi Eu mereu mă întorc la sânii tăi, tăi, tăi Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea De mâna cum mă luai tu și era bine, bine, bine, dar nu Privește în sus și fain cu mâna.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 Și am spus că zbor, spor, zbor, zbor Sunt ca călător Râd ca tine, plânca tine, lângă tine pot să vor Spor, spor, spor Sunt ca tine, călător Râd ca tine, plânca tine, lângă tine pot să vor am spus că zbor, spor, spor Sunt tine, călător Râd ca tine, plânca tine, lângă tine pot să mor. Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea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 Ăștia-ți Vank cu Fly Project la Europa FM și Vank și Fly Project a fost la live pe plaja anul ăsta. Dacă vreți să vedeți toate recitalurile din concertele Live pe 2016, intrați pe YouTube și încercați așa, nu știu, VANC la Europa FM Live pe 2016. Uh -huh. Concert integral. La fel cu toate trupele care au fost acolo, le găsiți pe YouTube sau pe pagina noastră europa-fm.ro. foarte mișto azi. O pereche de căști audio cu senzori de electroencefalograf. Oh, what? <laughs> da căștile și în spate au, mă rog, se pot scoate dacă poți să vrei să folosești căștile astea doar ca și căști obișnuite, poți să le folosești așa. Deci căști, și în spate au un senzor de electroencefalograf, ăsta analizează undele cerebrale și cu asta se difuzează în căști muzică de relaxare, în funcție de cum Um, sunt undele cerebrale respective. Stabilez practic căștile astea, automat, ritmul cel mai bun pentru muzica de relaxare pe care o asculti. Au și dacă nu găsește unde cerebrale, bagămanele da, sau ce faci? <laughs> Mellow mind, spune, e realizat cu sprijinul Institutului Creierului din Paris. <laughs> și au și Institutul Creierului? În de Paris. l-au găsit? Da. <laughs> <laughs> Bine, procesul e cu dublu sens Deci adică... practic înveți cu ajutorul muzicii Și cum să te relaxezi Iar muzica se acordează suplimentar Neurofeedback așa se cheamă, Neuro Deci de fapt e așa Electroencefalograful ăsta integrat Analizează undele cerebrale când încerci să te relaxezi Și ți le afișează pe ecranul telefonului uh -huh. Tu observi când graficul atinge valorile optime Că spune aici ești relaxat nu, tu nu-ți dai seama, dar vezi pe ecran și zice Mamă, aici e nivel de relaxare maxim. Se spune cineva că ești relaxat. Și poți să-ți controlezi în felul ăsta mai bine eliberarea de stres. Deci zici, mamă, dacă așa e, poți să-ți antrenezi creierul, să atingi nivelul respectiv. E super interesant, mă rog. Muzica e personalizată pentru nivelul fiecăruia de stres sau de relaxare, cum ar veni, și analizat de căștile speciale. E un proces evolutiv. Deci, practic, înveți de la o ședință de relaxare la alta cum să te relaxezi din ce în ce mai bine. Mi se pare fascinant, dacă da. și funcționează. Și avem o mostră o cam cum sună muzica de relaxare pentru. Un domn. Pentru un o doamnă, Destul de stresat. Aha, aha deci ca și cum. Piciorul o apă, auzi? Da, te-ar inunda vecinu, cam așa. <laughs> da. să observa că în general astea de relaxare au... sunt cu apă. Sunt cu apă curgătoare? Da, da. caldă. Dar de ce o fi, domneșoara Reaș? Și totuies să nu, ascult n timp ce dormi că. Auzi, stai, dacă... Stai că A dacă. Ștai că s-a prins și Luca? Am un, un migretar. migren Hai că vine trenul. Da. Dacă neuro ăsta, neuro feedback. Da, neuro feedback, da. Se prinde că ți-e foame. Se bagă și salam. Ne Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Super Big Mountain, în anii 90, cam când s-au făcut expertizele alea la muzeu. 8 și 51 de minute, l-am văzut pe premierul Cioloș și am văzut că a da. zburat cu avionul la clasa economică. Da, nebunie, toată lumea a vorbit despre asta câteva zile la rând, și după ce domnul Cioloș a fost fotografiat zburând la Economic class cu avionul, și domnul Tăricianu, întrebat de un reporter, a spus că ce, asta nu e nicio chestie, că el mereu zboară cu Economic class. Să știți că și eu merg frecvent cu Economic class. Vă pot spune că în această săptămână mă voi deplasa la Bruxelles, tot cu Economic class. nu mi se pare nimic senzațional. No. Este o normalitate. Da, doar că probabil că se bagăm.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 Chiar există depozit în lei cu 2,5% dobândă pe an? Da, există la Idea Bank. Cu Idea de primești 2,5% dobândă la lei, 1,4 la dolar și 1,25 la euro. Un depozit de 500 pe 5 luni garantat conform legii cu 0 comision de retragere la scadență. Vino în sucursalele Idea Bank sau intră pe idea-bank.ro. Idea Bank, fresh banking from Poland. Fii de nota 10 cu reducerile de până la 30% la laptopuri la da, eMag. Ai super oferte ca să ți schimbi laptopul vechi cu unul nou. Comandă de pe Emag laptopul de Linspa. Byron cu procesor Intel Core 3 harddies de 1 TB și placă video dedicată de 2 GB la doar 1499 lei.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 Na no, cum e, Ionie? Țâlnie! Țâlnie! Țâlnie bine! Țâlnie, Țâlnie! Mamul de vaca, jos e pe coperiș, ca pucăme țala. Și atâta dată s se cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. Resistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă și caldă. Pentru această dată, în toată țara, soare și temperaturi maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. În depresiuni acum dimineața, sunt condiții de ceață. În capitală ne bucurăm de o zi caldă și frumoasă, cu cer mai mult senin și o maximă de 31-32 de grade. Guvernul nu susține inițiativa votată ieri de Senat prin care aleșii au modificat codul fiscal și-au eliminat impozitul pe venit de 16%, care se aplica până acum în cazul pensiilor mai mari de 1.050 de lei. În plus, contribuțiile la sănătate vor fi suportate din bugetul de stat și nu din veniturile pensionarului, mai scrie în document. Executivul susține că bugetul nu mai poate suporta astfel de cheltuieli. Legea ar aduce un deficit la bugetul de stat de 2,2 miliarde de lei pe an, atrage atenția Palatul Victoria. Votul final asupra acestei inițiative va aparține Camerei Deputaților. Florentina Mihaița a urmărit dezbaterile din Senat. Inițiatoarea proiectului, senatoarea al de Cristiana Angel a explicat de ce ar trebui eliminat impozitul de 16% în cazul pensiilor mai mari de 1.050 de lei. Trebuie să scăpăm de el pentru că pensia nu este un venit ci este un drept pentru care pensionarul a cotizat. Mariana Câmpanu de la PNL a atras atenția că modificările aduse codului fiscal nu-i ajută pe cei cu pensii mici. Ea a propus să fie scutite de impozit doar pensiile care nu depășesc 1.500 de lei, dar amendamentul a fost respins. Sunt 3.800.000 de pensii pensionari care au sub o de lei. Acești bătrâni vor rămâne cu aceeași pensie, iar un pensionar care are 100 de milioane primește în plus la pensie 16 milioane în fiecare lună. Susținătorii proiectului au fost acuzați de populism, mai ales că se apropie alegerile parlamentare. Pensiile ar urma să fie scutite de impozit începând cu 1 ianuarie. Până atunci, proiectul merge la Camera Deputaților pentru vot final. Poliția rutieră din Galați caută un șofer care a fugit după ce a ucis doi copii de 9 și 13 ani. Accidentul s-a produs în localitatea Foltești. Mașina pe care o conducea este înmatriculată în Bulgaria. Șoferul circula cu viteză și a scăpat autoturismul de sub control. Vom avea o nouă zi liberă nelucrătoare 24 ianuarie de Ziua Unirii Principatelor Române, așa a stabilit ieri Camera Deputaților după ce Senatul respinsese acest proiect. Documentul va ajunge acum la Palatul Cotroceni pentru promulgare. În Codul muncii erau menționate până acum 12 sărbători legale declarate zile nelucrătoare. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor Universitare urmează să voteze astăzi rapoartele Comisiilor de Specialitate în cazul lucrărilor de doctorat semnate de Petre Tobă și Florentin Pandele. Comisiile au decis că cei doi nu au plagiat. Ce se întâmplă însă în cazul în care Consiliul Național votează altfel decât au făcut-o Comisiile de Specialitate, regulamentul nu prevede o soluție pentru această situație. Ștefan Năunte ne explică. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare discută astăzi rapoartele privind lucrările de doctorat ale lui Petre Tobă și Florentin Pandele. Comisiile de specialitate ale instituției au decis că cei doi nu au plagiat. În acest caz, aceștia și-ar putea păstra titlurile academice, dar ce se întâmplă în cazul în care Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare votează altfel decât comisiile de lucru în cazurile Tobă și Pandele? Regulamentul Consiliului nu prevede un astfel de caz, susține președintele instituției. Astfel, dacă votul va fi diferit față de cel din comisiile de specialitate, tezele de doctorat vor fi reanalizate de alte comisii. Rapoartele Comisiei de Lucru și cele ale Comisiei de Specialitate din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare sunt consultative, iar votul final este dat de Consiliul General al Instituției. Fostul ministru de interne, Petre Tobă, este bănuit că ar fi copiat din diverse lucrări peste 250 din cele 390 de pagini ale tezei sale de doctorat. În privința primarului orașului voluntari Florentin Pandele, verificările au fost declanșate în urma unei analize realizate de ziariștii de la Press One. Medicii din orașul sirian Alep raportează 10 de cazuri de sufocare după un presupus atac cu clor atribuit armatei fidele regimului de la Damasc. Visat a fost un cartier controlat de rebelii, 80 de oameni ar fi fost răniți, relatează presa internațională. Guvernul sirian a negat în repetate rânduri că ar folosi arme chimice în timpul războiului civil care devastează țara de 5 ani. Între timp, doi militari turci au fost uciși, iar alți 5 au fost răniți în confruntările din nordul Siriei cu militanții grupării stat islamic. Sunt primele pierderi forțe armate turce de la declanșarea ofensivei în Siria în urmă cu două săptămâni, notează BBC. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana Brustro, capitanul, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Angelica Kerber și Caroline Vozniachii sunt primele semifinaliste ale US Open. Kerber a învins-o cu 75 6-0 pe finalista de anul trecut, Roberta Vinci, iar Vozniachii s-a impus lejer în fața letonei Anastasia Sevastova, 6 62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 Nadal. Eu cred că Djokovic ajunge în finală. Nu cred. Aproape fără probleme. E iar normal. programarea lui Simonei la ora 2 mi se pare o sabotare a publicului român de da. către Nenoroci. americani. Așa, ce oameni, ce Ce oameni. Da. oameni. Ce oameni. Ce oameni. Ce va spectacol. da. Ce oameni. Ce minute avem radio voting imediat. Vă așteptăm la Da, Europa FM Pe aceeași con cu tine Europa FM Dar fi să cadă cerul peste tine Te voi Nu no mi eu focul ei Așteptăm cu Andra, cu David Bisbal și acum cântă iar cu Moga, uite, atâta timp cât mă iubești. La e mobile. Da, la Moga e mobil. la Mai Vento. <laughs> 9 și 9 minute, Triunghiuri se numește, o piesă lansată de Carla Dreams vara asta. Uh -huh. Am găsit-o pe internet, mi s-a părut interesantă, dincolo de faptul că nu înțeleg nimic. Vorbează patru tere. Acum cred că discuția e dacă limba rusă se potrivește cu ceea ce cântă e acolo, uh -huh. nu știu e părerea mea. Da, vedem. Aș vrea să ascultăm piesa împreună, o știi? Mai am ascultat-o, mi se pare interesantă, tot așa nu înțeleg nimic, evident, din ce zice, dar mi se pare interesant. Și dacă ascultăm piese în, în engleză în care nu înțelegem nimic, da. de ce n-am încercat să vedem, ce, să ascultăm ce zice, ce cântă Carlas în rusește? Poftim. Bine. Hai să ascultăm uh, Carlas Dreams, triunghiuri, în șapte uh, minute ne întoarcem să ascultăm piesa asta și vă așteptăm să votați dacă vă place sau, sau nu. dacă nu.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 Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea, joi stau râu cu energie. Vineri, la weekend mă gândesc să mă te să fac tot ce doresc. Iată, dini că că vine nebune! Dacă și ție -ți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie.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 9 și 17 minute ne-am întors pentru Radio Voting 0372069599. Doar dacă doriți să votați cu da sau nu vis-a-vis -vis de noua piesă de una din cele mai noi piese, de fapt mm -hmm. ca la Dreams e în limba rusă, apropo de ruși, am văzut că au făcut mai scandalul. Da, uh, i-au devolat pe băieți. I-au demascat. Bine, acum rușii se ocupă. Ei au inventat demascarea. <laughs> Cum ar veni? E adevărat. Deci mare șmecherie ce au făcut ziariștii ruși. I-au pândit pe băieții de la Carla Zdrims până s-au demachiat. Da, voieriștilor. <laughs> <laughs> da, vă esteți Bravo, Eu poveste întreagă. Hai să ascultăm piesa în limba rusă, dacă tot s-a declanșat nebunia asta. Și vă așteptăm să votați. 0372069599 себе тату две половинки трех слов я ее люблю я знаю это не секрет я не даю тебе совет она продала бы тебя со 30 монет детка ты была права хотела бы тобой Ты не знаешь. Без предательства не знали бы, как ненависть уничтожает Ты понимаешь? Жалев вдвоём, теперь лишь ты мечтаешь. Гозаре жгчёт всем нас зло. Мы сгорят так же, как ты сейчас гораешь. И это за что? Я знаю, это не секрет. Я не даю тебе совет Она продала бы тебя за тридцать монет да детка Ты была права, она хотела бы тобой! La Zrims, triunghiuri s-ar traduce piesa asta, 9 și 21 de minute, vă așteptăm la 0372069599, intrați în direct la Europa FM pentru Radio Voting. Daniel ne-a sunat, bună dimineața, bună! Salut băieți și bine ați venit în concediu! Salut, salut, bine v-am găsit! Uh, sincer să fiu, e de păr de da, păr, pe care să-l dau, dar... Uh... Are cu siguranță mult mai Mult mai bună melodie decât asta uh -huh. Am înțeles Bine, eu am reținut aia cu Wow, Wow. Da. wow rest Mi se pare puternică piesa nu șt... Și ciudat că nu Că nu înțeleg ce spun Dar e rest piesa e puternică Ionuț, da? bună dimineața Bună dimineața, bine am revenit Bună uh, Frumoasă melodie, dar Nu prea oh, să plac versurile Nu nimic Aha. Eu dar, okay. am <laughs> da. Pus, da. Bine, Cătălin, bună dimineața Să învățăm rusă cântând da. Salut Bună dimineața Bună O întrebare aș avea pentru voi Chiar uh, s-au terminat melodiile în lumea asta? Nu, nu s-au terminat Da, asta e una e, dintre asta ele e acum. De ce ești Ne rău? cerți acum <laughs> Nu, vă cert Dar două zile consecutiv la Ruiz nu e tocmai ok Nu-i tocmai ok Uite, am încercat Am făcut o propunere Pentru că au o piesă în rusă Și suntem curioși dacă merge sau nu ce zici? Merge sau nu? Din punctul meu de vedere, deloc Așa, deloc. gata, am Mulțumim trecut Nu, mergem mai departe Aurel, bună dimineața Bună Bună dimineața Ei, bună uh, Vocea superbă, versurile, habar n-am, am înțeles nimic mi -am înțeles nimic de școală da. N-am învățat, nici n-am priceput Da, păi asta anticipăm și noi, dar una peste alta, cum e? Ar fi, da Ai, sau o fi? Să spunem un da, să spunem să un să da, spunem da pentru voce de mulțumim tare da pentru că Vă da. mulțumim da. tare mult. Îl avem și pe un video. Bună dimineața! Hey, bună! bună. bună. Dimineața. Uh, după părerea mea, nu este melodie valoroasă. Okay. Uh, nu știu, se, se încadrează în acele melodii sau acele producții ale unor artiști care, să mă scuzați dacă trag un părți, considerăm uh, hit pentru că actorul, uh, artistul este foarte cunoscut. sau maric. Am De înțeles. Gata, am trecut un nu. Bine. Alexandra, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Uh, un categoric nu, nu. Din, fărere, din partea mea, pentru că noi avem melodiile noastre, românești, tinerești, nu știu, mult am mai frumoase decât ce cântă ea. Am ales... înțeles ce zice Gata, piesa. Da, am înțeles. Mai... Nu. Ce, ce zice piesa? Stai! Uh, zice despre o fată care l-a trădat la... Nu știu, e o chestie în care pentru niște bănuți l-a trădat. Aha, așa am înțeles. Deci o nenorocită. Bine, mulțumim frumos. <laughs> mulțumim tare mult, Alexandra. <laughs> Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut pentru că nu înțelegem limba rusă, asta nu înseamnă că nu putem asculta o melodie frumoasă. Un categoric, mm -hmm. da. Ok, Bravo, mulțumim. Cătălis. mulțumim, Andrei, bună dimineața. Bună. Vă salut bună dimineața. Salut. Băieți, eu am tras să vă salut, să vă spun că ne-am schimba și ca telefonul la mașină gândindu-mă că oare are unde de Deci, până la urmă, v-am găsit, dar area da. aia că nici nu a propus melodia. Deci nu, am deci, înțeles. Bine. Băieți, mulțumim acest mulțumim Marian cu noi. Bună, bună dimineața. Mariana. Bună dimineața, băieți. Salutare. Uh, un sincer și categoric nu Nu Foarte sincer și foarte categoric Bine. Hai să luăm și pe Daniel Bună dimineața Hei Daniel, bună da. uh, pieța, Nu Nu, nu. Bine e de cu, Cât e scorul? Acum e 4 da, 6 nu Hai să ne oprim aici. Da. Deci oprim nu, aici. e clar că nu o să prindă asta în rusește, da. dar da, e interesantă, o interesantă mișcarea celor de la Carlas, care încearcă să intre pe piața rusă unde sunt o grămadă de bani. Hai, mă, zici. O grămadă de bani. Deci... Păi nu erau ei săraci nu se chinuiau, da, nu aveau bani nici de una, nici de alta. Ești sărac până când nu mai ești. n au scumpit gazul. Deci dacă prinde acolo, s-ar putea să-i vedem foarte rar pe băieții de la Carla Spage. Carla Spins au fost cu o piesă în limba rusă în această dimineață. Vă mulțumim pentru votori și vă așteptăm peste câteva minute dacă prinde semnalul de concurs să plecați la munte.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 You, super piesa LP 9 și 30 de minute, știți parola de azi. Vă mă rog parola de ieri pentru concursu azi. Hai mă, Iona, zim -mi și mie, te rog frumos, punem în fiecare din asta scrie pe hartiuță. Parola. Că mă întreb asta de câte ori pe imici. Nu atent, nu? La parola de ieri. Nu. pe noi nu participăm la concurs de asta. E foarte adevărat, dar nu-l ascult pe dinul care face și. plinul de ghiozdan? Ba da, da când dă parola păi închidem. Dau pământ. Exact. Închidem că n-avem voie să știm ca să nu fim tentații. Ai înțeles? Da. Nu ne mai întreba. Da. Ioana în tine, -era baza, dar <laughs> nu, da? Nu știe. Dinule, tu, tu știi parola? parola, Eu nu mai pot. Fă-mi un semn. Zim. O da zi. Normal că o știe. Zi tare că te aud. A zis că da. Apă, da. <laughs> Se vede de după ciclopul ăla am limerit. Da, asta e, ai câștigat. Zimă, cum e? La păi, stai-mă puțin, că când am auzit semnalul, când noi auzit semnalul, vorbim despre parolă, ca acum vorbim despre mâncare, de exemplu. Nu cred, despre da. gusturi. Despre gusturi. Da, știi că, în principiu, nu se discută. Simțim patru gusturi, primare. Dulce, sărat, acru și amar. Da. Astea sunt cunoscute de toată lumea. Mai e un al cincilea, care se cheamă Umami. Pentru Cum? coneșări Gurtul, Da, savorii E uh -huh. o chestie mai Asta l-am ja... doar eu ieri După ceva. Chinezii japonezii au găsit gustul ăsta De-aia ne place mâncarea chinezească Până aia ceva Cred că-i Fainoșag fain Așa, fain <laughs> Băi, e aparent mai există Un al șaselea gust primar Și este motivul pentru care uh, Ne dăm în vânt după cartofii prăjiți uh -huh. Sau după paste ah. Toată lumea, dacă prinzi cartof prăjiți, ai nevoie, mai ales copii. Cartofi prăjiți, cartof prăjiți. Carbohidrantul. Da. Bun, acum noi nu putem, putem să reținem. Să simți simți doar hidrantul. Nu e bine, ăsta ai gustul. Hidratul. Da, Noi, bine, noi nu o să înțelegem asta cu al șaselea, al cincilea. Noi suntem, astea sunt pentru, știi cum sunt la femei culorile? Că pentru bărbați există roșu, albastru, maro și negru. Rog vaiv. Da, și la femei sunt vreo 500 de culori. Da. Între culorile astea, nu înțelegi nimic. Adică dacă spune eu nici acum nu știu cum arată de fapt ciclam și care e diferența da. între ciclam roz și fucsia. Da. Știi că și că se nu asta? Da, da, da, da. cum e? e ca cu presupun. Nu? Ca cu da. animal sau ca cu floare? Nu, mă, da, ca cu floare, oh, La nu e mov, nu se plice pe nicioană. E, Nu vrea să vorbește la bună, e supărată că n-a ieșit de Bine, Hai să deci, revenim. În trei. Deci aparent există, Cercet... mă rog, cercetările arată că aparent există acest al șaselea gust da. și că suntem în stare să simțim și gustul amidonului, adică așa cum a zis Luca mai devreme, al carbohidraților. Și putem detecta carbohidrații din alimente. Înainte se credea că putem detecta doar gustul zahărului din carbohidrați, deoarece enzimele pe care le avem în salivă sparg moleculele de amidon în unele de zahăr și ne lasă un gust dulce în gură. Dar nu! Când voluntarilor din cadrul testelor li s-a dat un compus care bloca enzimele din salivă și receptorii dulci, tot mai puteau să guste amidonul. Ceea ce arată că ființele umane pot detecta gustul carbohidraților înainte ca acesta să fie afectat de zahăr, relatează colegii de la știrile ProTV. Asiaticii ar spune că e un gust ca de orez, în timp ce noi, ca ocazienii, îl descriem ca pe un gust asemănător cu al pâinicii sau al pastelor, o cartofierii prăjiți, ňom-ňom. Mama, habar nu aveam de ce sunt în stare. Da. Cât de trăim, învățăm să mâncăm. Zona o Santana la Europa FM 9 și 38 de minute. După concediu, merge o vacanță, am zis noi. Așteptăm telefoanele voastre la 0372069 Dacă știți parola de ieri, puteți câștiga astăzi în deșteptarea o vacanță la munte. 5 zile la Predeal, la un super hotel. Eu zic că nu e de aici, de acolo. Și parola este... Da, totu-i să știți parola nici unul dintre noi Să nu, nu pare conștinent. Rita, e cu noi bună dimineața. Hey, Ce faci Rita? Bună. Bine, la serviciu. Ia zi de unde ne suni? din Galați. Din Galați. Foarte frumos la Galați. Știi parola? Da, da. Care este? Cabană. Cabana. Exact să-ți și ah! eu, <laughs> <laughs> Bravo, fata Dacă ai auzit, au auzit și colegele da. da, da Mamă, plecați la cabană în gașcă, ce glume o să faceți de cabană Da, sigur da, da. Pleci cu vreo colegă, da. vreun coleg sau? E, nu, cu totul, familia, totul și copilul Ia și toți colegii acum oh. Oh. <laughs> nu e nimic, bravo, ia soțul și uh, aveți 5 zile da, ia și, și, 5 și umblă <laughs> mulțumesc, mulțumesc, bravo, domne. Bine, felicitări La revedere Uite, auzi, Rita? Da, da aș vrea după ce închizi telefonul să te bucuri și tu Că se bucură mai mult colegii păi... Sau sor bucura că scapă da, de tine exact. <laughs> Ia zi, tu e șefa, hă? <laughs> Mamă, felicitări șefa Când pleci o săptămână? Băi, ce mă bucur, da, e, pentru, mă bucur tine. Mult pentru tine pentru da. Rita e câștigătoarea din această dimineață După 10 o nouă parolă Ascultați Europa FM cu atenție Prindeți parola și a doua zi În deșteptarea poate plecați la munte Europa FM cea mai bună muzică! Mars, The Lady Song, 9 și 43 de minute. Mm -hmm. Mă întreb că și el se plictisește când iese la cumpărături cu iubita. Da, ne bucurăm noi că vine weekendul. Da, weekendul înseamnă pentru bărbați și tortura cumpărăturilor cu doamnele. Coșmar! Mamă, ce le place fetelor la cumpărături! Și la noi este ceva înfiorător. Aș știi că și a devenit, a devenit da. bă, de nesuportat inclusiv în momentul când te duci să faci tu cumpărături pentru tine, mm -hmm. <laughs> pentru că nu poți să scapi. Noi intrăm în magazin, <laughs> în fac două pac, minute, fac și la revedere. Băi, da. eu, mă duc Ia la... Și eu mă duc odată la patru ani și cumpăr tot ce am nevoie și cu asta basta. <laughs> După aia rezistă, adevărul că ce? Tricourile mele rezistă. Eu am tricouri care au deja 20 de ani, sunt super mișto. Da, am fost, Cred. Săptămâna, trecută... <laughs> am fost săptămâna trecută să cumpărăm rechizite pentru Alexandra A, și după nebunie. două ore nu-i nimic. A, da. Nu-i da. Și cum e, am, am fost am fost la Ikea, n-am chelt... cumpărat nimic, am cumpărat... am cheltuit 200 de lei. Ai văzut? Așa Foarte simplu. Da. Un studiu uh, recent arată faptul că bărbații petrec în medie 3 săptămâni din viață așteptându-și partenerele să termine cumpărăturile. 3 săptămâni în viață ăștia, ăia cu viața Doar scurtă, acesta. care trăiesc numai o lună, <laughs> da, sau da, cum, 3 săptămâni, 3 săptămâni pe lună, probabil. <laughs> e un studiu făcut în Marea Britanie, deci ăia sunt... cred că mai puțin, mai nărăbdători. Da, mă, nici nu mai sunt în uia, acum nici nu <laughs> să mai credem. Cuplurile merg la cumpărături medie de 2 ori pe lună și asta înseamnă 9 ore și 20 de minute pe an. De-a lungul duratei de viață media unui adult, acest lucru este echivalentul la 24 de zile. Și ce ne enervează pe noi bărbații când mergem la cumpărături cu fetele, aglomerația, cozile în magazine, senzația de cald, deci totul. Și prețurile, evident. Și nasol știi ce mai e? Că peste tot sunt afișate reduceri. Deși nu cred că sunt reduceri acolo, de fapt nu sunt, dar este un truc. Adică doamnele nu rezistă. Măi, ca știi cum e, ca mămăliga cu miere când dai la pește. Nu rezistă. Frate, dacă afișează un magazin Știi, două cerculețe și mm -hmm. o bară orizontală? S-a terminat. A, reduceri, trebuie să intrăm. Nu să reducere, așa a fost toată vara. E de, e de anul trecut rămas pe geam. Foarte mișto sunt momentele când bați toate magazinele mm -hmm. și la sfârșit nu mi-a plăcut nimic. Da, domne, asta Hai e. Să mergem acasă. Hai să probăm o rochita. Dincolo de chestia asta, da. tu nu ai cumpărat nimic. Ai pierdut timpul asta, nu ne-ai cumpărat nimic, măcar ai salvat. Nu, niște bani. Nervează, nu? Ajungi acasă. Da. Și peste încă vreo două ore. Trebuia să iau aia. Mi-a rămas cândul la oroi. Da, băi, stai un pic, deci asta nebunesc, nebunesc. Băi, nu știu dacă ai intrat, ce vrei, mă? o pereche de pantaloni. Da, Bun, gata, hai, mergem. Aia, cred că trebuiau, trebuia să-i iau. Mi-ar fi trebuit... Da. Uh, Plus că ai văzut ceva. cum e, ai văzut cum e la doamne, este sau la domnișoare, e în set. Adică în momentul în care își cumpără, să zicem, o bluză, pentru asta trebuie să-și schimbe și machiajul, trebuie să-și cumpere și o Dar poșetă tot, nouă tot, nu păi, mai nu există, trebuie tot, altă rochiță tot. și fără pantof nu merge deci e în lanț hai cumperi. că te faci de râs cu rochiță, cu bluză de Aoi, ce mă, cum? Adică tu nu știi lucrurile astea? Da, ți pe ți ce de lume trebuie să schimbi rochița? rochița nu se poartă cu bluză ah. crezi tu că se poartă orice <ră> nu ai <ră> înțeles nimeni. Luca s-a băgat în discuția asta doar ca să ia părerea doamne. în rest n-a scos un cuvânt de frică, place. tu la cumpărături îți place, nu? Iubito mie îmi place la cumpărături Eu sunt iubit iubito mie îmi place la cumpărături -mi Ce-ai Ce făcut Băi, frate? Tare, cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Hai să cerem și scuze înainte ai încurcat să difuzim melodia. Da. Nu că ai încurcat-o, ai Bine, treabă. Mergeți Dar eu nu înțeleg mall? de ce nu se pun, să se pună mai canapele în toate magazinele, scaune, fotolii comode, să se dea internet gratis și atunci da. am merge. Alimentatoare da. pentru telefon, băi, pe cuvânt că aș merge. Dar trebuie să știi, stai, Wifi. când intri, da, intri mall și vezi, sunt toți de bărbați de aia absolute puizați care țin de niște... Pungi și stau și săracii uh, sprijiniți de pereți, pe trepte, dacă apucă, pe unde, dacă este un fotoliu, mamă, dacă l-ai prins, frate, îți Nu numai așa ca să crape de invidia eu dacă nu mă mai ridic, du-te tu încă două, hai, trei magazine da. mai încolo, ia avans uh -huh. și vin și eu după aia. Avem o pieță pentru doamne, Supergirl se numește, hai, e pentru voi. E So ascultați Europa FM și de suntem uh, pe final de emisiune eu reluăm și noi tradiția cu omleta serios eu unui da, da. duc dorul pentru că toată vara m-am gândit la da, la mic, voi mic da, dejun ce fiţi fiţi omleta da, mic dejun cu mic dejun cu ascultători. ar trebui să mai facem din când în când vreau să facem meu. chestia asta da de ce nu uită să ne gândim și da chestia e că trebuie să găsim un loc în care putem mânca omletă Că dimineața, știu, în, în România nu există tradiția mic dejunului la Cârcium. oamenii se duc da, la, la cărciumă, dimineața e greu. Și pentru niște oameni care își termină cum ar veni prima parte a zilei de lucru la, la 10. ora 10, că seara, mă rog, lucrăm din nou pentru emisiunea de-a doua zi. mă dacă vrei să... Păi bune, Dar știu, nu? <laughs> Poate. Cum Dar mi-a plăcut cum mai. Prezenta situația. Păi nu. Dom'le, deci ne-a să terminăm prima parte, că după aia să vezi ce avem. Dar acum și eu am... mă duc și mă apuc să caut la pentru... La sifoane. După... <laughs> Bine, Bine doamne, așa. acum o și... omletărie. Vrem să... Da, domne, de ce nu se face, uite, idee de business? Că n-am mai vorbit de mult despre asta. Ideile omletărie, de business. mă. Poți să faci o omletă într-un milion de feluri. Da. O grămadă de moduri diferite și nu există un omlet. Dar că omleta poți să o greșești vreodată? Poți să o greșești în nenumărate feluri. Da. Da Uite, am și eu de, o idee de business ca creativ, care ofer exact. gratuit ascultătorilor noștri, că expiră în curând. Iar cum încep. Ia. Când eu. De la Praga la Praga am mâncat plăcinte. Da. Au apărut și la unui tot felul de plăcintări, dar sunt cârciumi. Asta era ca un fast era o rulotă, unde aveau o sumedenie, dar avea o sumedenie de plăcinte. Moduri de plăcinte diferite de Da, ea. erau, mă rog, ca un fel de chişloren, de mm -hmm. fapt, așa, ca... Mm -hmm aspect, dar erau cu diverse, cu bacon, cu ceapă, cu varză de Bruxelles, cu brocoli, cu temirce în varii combinații și aveau, veneau congelate și aveau un cuptor acolo, mm -hmm. unde puneam permanent. Da, frate, a, ce zbun no, da, cură. Pentru fune, importul de varză de Bruxelles vorbiți cu domnul Taricianu, că înțeleg că, bă, că pleacă la clasa economic la Bruxelles, weekendul ăsta. Stai, stai mă, puțin. Asta nu mă, dacă erau congelate. Ce? Forneti, poftim.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 excesivă, din fericire, TranspiBlock m-a ajutat, o singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația a dă de cap? Încearcă TranspiBlock. TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților.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 Sângerări gingivale, inflamații, paradontoză? Eu nu mai am probleme gingivale, de când dentistul mi-a recomandat pasta de.